як це вона тепер робить щодо Європи. Не треба цього робити. Живи собі, Україна, автономно, за принципом «моя хата з краю» і все буде в тебе гаразд. Щойно Європа відчує, що в Україні вона не потрібна, що Україна і сама собі дає раду, як Європа силою почне тягнути її до себе, як це робить нині Росія. А вона це відчує. Дайте тільки час Україні, щоб виросло нове, здорове покоління. Георгій побачив морозова здаля. Він був без шапки, з піднятим коміром. Генна йшов своєю старечою ходою по незайманому снігу, залишаючи чорну вервечку слідів. Георгій стояв на місці. Морозов, згорбившись, скоцюрбившись від вітру, йшов прямо на нього. Георгій побачив у його руках маленький одноразовий портфельчик. Морозов розхитував ним у такт ходи. Невже в ньому все? Цей маленький портфельчик наближався до нього ближче і ближче. Георгія роздирали суперечливі почуття. Він хотів його швидше вирвати з рук Гени і водночас скажено це обоявся. Морозов зупинився, подивився на годинник. Георгій не рушив з місця. Гена поліз рукою в кишеню куртки, не чогось шукаючи. Липинський інстинктивно пригнувся. Замість зброї мороза витяг сигарету і запалив її. Георгій розслабився. Здаля було видно, що Гена не голений. Стається теж не спав цієї ночі. Їх розділяла сотня півтори метрів. Однак Георгію здавалося, що він бачить кожну зморшку на його обличчі. Морозов курив і пильно дивився на Георгія. Ну йди. Іде вже, кричало все всередині в Георгія. Він озирнувся навкруги, навколо ні душі. Розв'язка всієї цієї історії вже так близько, за 200 кроків від нього. Зараз він вирве той портфельчик і що він з ним зробить? Знищить? Ні. Закопає? Ні. Спалить? Ні. Сховає. Де? У Ромка. Так, у Ромка. Георгій заїде до Ромка. Точ стоятиме перед ним у боксерках, з намальованими на них зборушливими новорічними ялиночками, за його волохаті ноги триматимуться дві маленькі кучеряві дівчинки в довгих мережевих сукнях і колупаючи в носі пальчиками, забрудненими в шоколад, з цікавістю розглядатимуть Георгія Лепинський посміхнеться, віддасть портвейчик і накаже надійно сховати. Ромко Потисни руку Георгієві теплим, сильним і надійним потиском, тим, що повертає до життя. «Заїжджай до мене на Новий рік», – усміхнеться Ромко. «Щоб твоя нога була першою, ти приносиш удачу». «Зав'язано», – скаже Георгій, – «і прийде до Ромка з Євдокією і Малим Георгієм». Вони першими увійдуть у Ромків дім. Там буде запечене молочне порося, і велика фарширована севрюга, і качка в ананасах, і торт. Великий ромків торт у вигляді новорічної ялинки. Липинський посміхнувся. Йому донесцями захотілося солодкого, як у дитинстві. Георгій тепер ніколи не буде нехтувати солодке. Він більше ніколи не віритиме в міфи про здорову їжу. Здорова їжа? продовжує і скорочує життя водночас. Скорочує за рахунок того, що нервова система, не отримавши того, що їй потрібно для свого задоволення, ламається ще до того, як тіло вмирає. Георгій більше не робитиме тих речей, які скорочують життя. Він піде з політики, він побудує дім, він посадить сад, він виростить і виховає своїх дітей, навчить їх грати в шахи і баскетбол, Покаже їм світ. Навчить їх мислити і залишатися у життєвому бруді порядними людьми. Він почне життя спочатку. Він житиме, просто житиме. Георгій не витримав і рвонув уперед по Зненацька його відкинуло гарячою хвилою на холодний сніг. Георгій встиг побачити на місці, де стояв мить тому морозов, стоп жовто-гарячого полум'я і лише потім почувся звук вибуху. Дорогий Георгію, якщо ти читаєш цього листа, отже, я вирішив в останню мить, що ти більш достойний жити, аніж я. Ти спитаєш, навіщо я це зробив? Тобто, навіщо я згодився помінятися з тобою місцями? Після того, як Дудка, Іванченко і Півень побили мене, я вирішив усупереч обіцянці Даній тобі їм помститися. Їх посадили. Дудка повісився через місяць. Іванченка вбили через півроку. Півень збожеволів. Ти, напевно, вже зрозумів, що я не міг зробити для тебе те, про що ти мене просив. Я офіцер. Липинський сидів за письмовим столом, втупившись в екран комп'ютера. Перед очима стояло криваве м'ясово на білому снігу. Від якого йшла чорна вервечка слідів, слідів у минуле, минуле, яке завжди з нами. На столі біля комп'ютера стояла квадратна пляшка зі скотчем, поряд з нею склянка з коричневим напоєм на денці. Георгій не п'янів, він налив ще скотчу і кинув туди два кубики льоду. «Де ж поділася Євдокія?» – обхопивши голову, стогнав Георгій. Червоне-м'ясово на снігу здригалося, Георгій налив собі в гранчасту склянку, однак видовище не зникало.